Хто міг би врятувати його самого від самотини, від страшної слави? Пригнічена раптовою втомою, сідає під скелю і схиляється на камінь. Чого ж я слідом за ним блукаю? Чого? Сама не знаю. Певний дух мене сюди завів на певну згубу. Ну що ж, нехай.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 Розхитуючись, як ті, що голосять на гробі, співає стиха тужливу східну пісню довго, без слів. Про все співати можна, а сказати слів не стає. Співає знов. Яка була юрба за ним, як він ходив по Галілеї, і кожний встиг торкнути хоч одежу, хоч край плащами сі. Тільки я.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 Спокій я хочу дати тобі. Мірям, о я не хочу, не хочу, я спокою. месія лагідно і разом суворо. Мірям, сидух в тобі говорить, чом не хочеш? Спокою прагне всякий. Мірям. Але ти, учителю, покинув той спокій, що був у тебе в тихім назареті. Месія. Ти дорівнятись хочеш. Мірям з поривом, «Ні, Месія, я не рівняюся до тебе, ні. Я знаю те, що я нещасна жінка. Месія, так нащо ж ти зрікаєшся спокою, єдиною потіхи всіх нещасних?» Мірям з раптовою одвагою, «Бо ти його не маєш, сине Боже. Месія. Яке тобі до мене діло, жінко?» Мірям знищена, збентежена, Закриває лице покривалом і повертається йти геть. «Месія, стій, Міріам!» «Скажи, ти в мене віриш?» Міріам не відкриває лиця. «Я вірю, що ти Божий син, Месія, і всім, окрім мене, даси рятунок. Месія, усім, крім тебе, жінко?» «Міріам, ти сказав, Месія, я не сказав того». Мірям, та я те чула. Прости, учителю, я мушу йти, відступає. Месія, куди ти йдеш, Мірям? Не знаю. Так, на безвість, Месія. Чого ж ти йдеш? Мірям, бо мушу йти, Месія. Навіщо? Мірям, ти знаєш, ти Месія. Я не знаю. Месія. Зостанься тут. Мірям мовчки спиняється. Месія, скажи мені, ти чула, що говорив я людям? Мірям, так, месія. Месія, ти прийняла мої слова? Мірям, ніколи я не забуду їх. Месія, і вслід їх підеш? Мірям. Вони слідом за мною підуть всюди, волаючи, ти йдеш в неправу путь. І, мов, на жар пекучий наступати, я буду на слова твої гнисті. Сліди мої від них криваві будуть. Месія, уперта річ твоя. Ти, мов, рабиня, що знає волю пана і не слуха. Таких рабів сувора каражде, мріям. Падає навколішки, «О, горе, впала вже на мене кара, і вже її ніхто не здійме з мене, Місія!» «У тебе мало віри! Якби ти хоч зерня віри мала, Мір'ям, о, я вірю, безкраю вірю в тебе, Сине Божий!» «Та я не вірю в себе! Я не вірю, щоб я могла твої слова прийняти!» «Месія, таке смирення гірше від гордині!» «Мір'ям, о, сто раз гірше! Я те знаю добре! з того розпач мій!» «Месія, ти не наводь обмови зайвою на власну душу! Такою чорною вона не може бути!» «Мір'ям, о, ні, учителю! Вона чорніша, ніж хата пустка, що після пожежі чорніє порожнечею!» Вода твоїх речей, цілюща та живуща, душі моєї вигуїть не може. Вода боронить від огню живого, згорілу ж хату, дарма поливати, месія. Та що ж тобі спалило душу, жінко? Мирям, не знаю. Чи ненависть, чи любов? Месія, кого ж ненавидиш ти? Мірям, ворогів. Месія, своїх? Мірям, твоїх. Месія, я їх казав любити. Мірям, а я люблю не їх. Месія, вони для тебе, як і для мене, ближні. Мірям, але я від них далеко, наче від Яхидни. Месія, вони не відають, що творять. Мірям, ієхидна, несвідома, а всяк її розтопче, як стріне на шляху. Месія. Якби єхидна могла покинути свою отруту, вона була б не гірше від голубки. Мірям. Але вона отрути не покине. Месія. Про царство боже на землі ти чула? Мірям. Та я ж тепер ніде його не бачу. Месія. Ти дивишся і не бачиш, маловірна, Мирям, отак. Не бачу. Світло твого духа мене сліпить. Чим ти мені ясніше, Тим душі ворогів мені темніші, Тим менш єхидна схожа до голубки. Немаловірна я, занадто вірю, І віра та мене навік погубить. Я вірю, що ти світло, і такого –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 «Ти творив дива, Месія? Творив дива ще тільки над водою. Сього не досить. Треба крові, Мирям, з жахом». «Крові? Чиєї крові, вчителю?» «Месія?» «Моєї, Мирям. Хай їм вона на голову впаде!» «Месія, не проклинай! Вертається прокляття, на того, хто сказав його, Мрям, нехай, я знаю, все проклята я навіки, Бо я любить не вмію ворогів. О, кожний тихий усміх фарисея, для мене гірш від скорпіона злого. Мені бридка не так сама отрута, як все оте онучке підступне тіло, Я вся тримчу, коли його побачу. В моїх очах я чую зброї полиск, В моїх речах я чую зброї брязкіт. Так я озброєн в свою ненависть, Як вартовий коло царської брами, Що ради вихопить на кожного свій меч, Хто тільки зле замислить на владаря. Месія, чи ти мене ненавидиш так, жінко? мірям з докором, очителю, месія, Ти, може, скажеш... Любиш Мірям, ти се сказав. Месія. Я так сказав. То мовить, що любить Господа, а брата ненавидить, неправда то. Мірям. Хіба ж і той не любить, хто душу віддає. Месія. Що значить жінко, віддати душу? Мірям. Значить, будь готовим загинуть за любов. Месія, то все ж би звалось віддати тіло, тім душі нема, мрям, а хто покине батька, матір, брата, все рідне любе, все, чим жив він досі для іншого, невже ж і той не любить? Месія, хто зрікся всього, а себе не зрікся, не любить той мрям. О, Господи, якої ти жертви хочеш, Месія, жертви я не хочу. Любові тільки, Мір'ям, мушу всіх любити, Месія. Так, всіх, Мір'ям, всіх, окрім тебе, все можливо, але тебе і всіх, все понад силу, та за що ж, за що ж маю їх любити? «Месія, недовірки питають тільки за що?» «Мирям, о, як недовірки любити вміють! Як полумінь палка у них любов, месія! А та любов, що я від тебе хочу, повинна бути, як сонце, всім світити!» «Мирям, о, що мені робить?» Немає сонця в моїй душі. Ніч, ніч, понура ніч. Месія, ще, може, зійде сонце і для тебе. Мірям, з раптовою надією. Учителю, чи ти мені позволиш пролити кров мою? Месія, за кого? За людей? Мірям, ні, не за їх. Месія, то нащо проливати даремна кров? Мірям. А може, не даремне? А може, кров'ю викупить я зможу, месія? Кров без любові викупить не може. Мірям, якби ти хотів прийнять від мене викуп, щоб не лилась твоя святая кров, месія? Ти хочеш викупить мене? Мірям потакує мовчки головою. Месія, даремне, Мірям. «Нехай даремне!» «Та позволь загинуть! Хоч не за тебе, то з тобою вкупі!» «Месія!» «Ваалові дають даремні жертви! Я ж не приймаю їх!» «Мірям!» «Месія!» «Месія!» «Ні! Для тебе я не Месія!» «Ти мене не знаєш!» «Відходить!» «Мірям зостається в пустині сама!» Частина 2. Гефсіманський сад. Дванадцять учеників сплять непробудним сном. Месія молиться. Мірям нишком крадеться по садовим муром, стає в найглибшій тіні, звідки їй видно Месію в місячному світлі. Месія до учеників спите «Не спіть». Моя душа смутна до смерті. Ученики не озиваються. Сплять. Мір'ям до себе. Боже, знов він одинокий, Ще гірше, ніж в пустині. Сії люди, твердіші від каміння. Оно там, лежить той ученик, Що люди кажуть, учителю з усіх їх найдорожчий. А спить він, як і всі, твердіше може, бо наймолодший. Я одна не сплю, я вкупі з ним страждаю тут же поруч. Та я німа, як муру цей, не видно, як сяє тінь. Так, мов, я не людина, так, наче в мене і душі нема. Я приступлю до нього. Вихиляється трохи з тіні, але знов ховається. «Ні, не смію. Він знову скаже, як тоді сказав, «Яке тобі до мене діло, жінка?» «Що ж я йому скажу? Моя душа тепер чорніша. Я тепер не тільки до ворогів його ненависть маю, але й до друзів». «О, до сих ще більшу! Ви, сонне кодло, світло о півночі не будуть вас». Вам заграва кривава, очей лінивих не з розплющить. Бо дай вам вічний сон наліг на груди, І з морою душив вас без кінця. Мені сто раз від вас, миліші гади, Бо в них такий либонь тепліша кров. Звідразу й одвертається від сонного товариства, Дивиться на Месію, прислухається. Про що він молиться? Месія впілголоса. голоса. Нехай мене ся чаша. Мір'ям, Саваоф, чися молитва всю ніч твого престолу не досягне? Вовкам даси ти на поталу сина, месія? Але хай буде так, як ти бажаєш, а не як я. Мір'ям, сам Вельзевол, напевне, почув би милосердя. Месія до учеників. Ви спите? Не спіть. Моя душа смутна до смерті, – Мрям, Каміння у пустині відкликалось потрійною луною. Але сі, не обізвуться, ні, дарма надія, я обізвусь. Який злий дух тримає мої слова, – Учителю, єдиний, освіточ моїх очей, Невже ти не бачиш, як я гину тут від туги, від болю, від тривоги? І нічим, нічим потішити тебе не можу. Я обізвусь. Ні, голосу не стане. Коли же стане, дико забренить, немов шакала голосу півночі. Бо туга стиснула за серце. Я не можу, не можу бачити сього. Прощай. Ох, Міріам, ти проклята від Бога. Так само незамітно для Месії, але швидко вибігає з саду. Частина третя. На Голгофі. Ніч. Три христи з розп'ятими вже мертвими. Віддалік варта інших людей нема. Тільки... «Міріам, сама, під Христом Месії, Міріам, він їм простив, він їм усім простив, вони те чули, і навіки вічні його слова потіхою їм будуть, а тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простить за нього».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 Умер він, зраджений землею і небом, як завжди одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди одинока, даремні сльози ллю і проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьому й тому світі. Так!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 як не могти віддать за друга душу. Темрява огортає все більше гору і хрест, і жінку під хрестом. Картина четверта. Майдан в Єрусалимі. Перебігають люди, оглядаючись боязко, часом сходяться малими гуртами і нижчечком шпарко, перемовляються по кілька слів, потім знову розходяться. Міріам... Повагом переходить Майдан. На зустріч її Йоганна, одна з прихильниць Месії. Йоганна, до Мір'ям. «Мир, сестру і радість, Мір'ям. Радості і миру не знаю я, так само, як тебе, Йоганна. Прости, що зачіпаю незнайому, але ж у нас така весела звістка, Мір'ям. Що-то мене обходить, Йоганна? Всіх обходить». «Месія наш воскрес!» – мірям голосно. «Воскрес? Месія?» – Йоанна «На бога сестру тихше! Ще почує, хто з людою донесе синедріону!» Мірям. «Ви боїтесь, коли б вам за Месію кров не пролити, так як він за вас пролив свою?» Йоанна, «Пролям, як буде треба. Тепер не час!» – Мірям. «Ти, жінко, чим торгуєш?» – Йоганна. «Сказала б я питання не до речі». – Мірям. «А ти не знаєш, де тепер Месія? На небі, певне?» – Йоганна. «Кажуть, на землі між людом ходить». – Мірям. «Отже, в вас надія, що є кому і вдруге кров пролить, як прийде знову час». – Гірко сміється. «А я не вірю, щоб він воскрес». «Бо ви того не варті, Йоганна!» «Він не вважав, чи вартий хто чи ні, Мірям!» все правда!» «Він ніколи не вважав на те, що з вас ніхто його не вартий!» «І все-таки не вірю, що воскрес він, Йоганна!» Але ж він сам пророкував про те, Мірям!» «Для сеї самої юрби воскреснуть?» «На селебонь не стало б і Месії, Йоганна!» «Здається, помилилась я, бо ти...» Як бачу, не прихильниця його, Мір'ям. Прихильних мав він досить і без мене. Йоганна зо страхом ховається в поблизький гурток. Мір'ям її слід. Не бійсь, не розкажу Синедріону, бо він для мене не миліш ніж ти, хіба однаково ненависний. Близько проходить старий Галілеянин. Мір'ям звертається до нього. «Що, батьку?» «Чи правду кажуть, що воскрес Месія?» «Старий, так правда, як і те, що він пролив за всіх нас кров свою святу невинну». «Мір'ям, він не за всіх пролив». «Неправда, значить». «Старий, як не за всіх?» «Мір'ям, за мене він ні краплі не проливав». «Старий, а, ти не віриш в нього? Хочи й собі схватись у гурті». «Мір'ям, я вірю в нього». Старий спиняється. «Вірю, більш як ти, більш як усі ви, старий, то приходь сьогодні до нас на збір, Мірям з відразую, щоб я до вас прийшла. Ховатися по норах вкупі з вами? Мені при вас нема чого робити, у мене на чолі немає плями, старий. А в кого ж є? Мірям, у вас, у всіх у вас». «Усі ви допустили, щоб Месія кривавий викуп дав за ваші душі». «І вам прийнять його було не тяжко?» «Віддячились ви, правда, хто сльозою, хто щирою до ворогів любов'ю». «Старий, він сам казав нам ворогів любити, Міам, а ви і зраділи. Так вам безпечніше. Душа врятована, та й тіло не загине. Старий з острахом, хто ти така?» Міам, я, одержима духом, старий, благай Месію, щоб зцілив тебе і визволив від того злого духа святою силою своєї крові і тіла. Мірям, щоб визволив мене ціною крові, своєї крові. Та невже ти, діду, гадаєш, ніби я себе ціную дорожчою, ніж чиста кров його? Так слухай же, чи в огняній гиєні, чи в темряві безкраю доведеться мені на вік віків з душею пробувати, та радощі моєї не зруйнує сам князь темноти, радощ від того, що на мені не важить кров Месії, що він її за мене не пролив ані краплини. Старий, як могло те статись, мірян. Ненависть врятувала від гріха. Старий, кого ж ненавидиш? Мирям, всіх вас. Себе і світ. Старий, за тебе теж пролита кров. Та дармо, бо ти не прийняла святого дару. Мирям, і не прийму. Бо я не асторот, щоб мала кров приймати в подарунок. Непримітно підходить слуга Синедріону. І з ним римський Притуріанець, слуга, про що говорите, старий, заминаючись? Це бачиш, Мір'ям, про месію, старий, зовсім ми не про теї розмовляли. Притуріанець, а хто ж то дівчина о той месія? Поки притуріанець і слуга слухають Мір'ям, старий галілеянин ховається між людьми. Мір'ям, а той, що ви недавно розп'яли? «Ви знаєте, він цар був іудейський. Тепер він знов по всій країні піде, бо він воскрес, воскрес у новій славі. Нехай там стережуться цар і цезар, і весь Синедріон, пекельна рада». Притурянець хапає її за руки, киває на слугу. «А дай шнурка, ми спутаємо кіску, щоб не брикала дуже». Мирян, «що? В'язати?» Зручно нахиляється, бере камінь і пускає в голову слузі. Хоч одного, та все ж покарбувала. Її знов хапають за руки, скручують і в'яжуть. Слуга одною рукою обтирає кров, а другою помагає в'язати Міріам. Міріам, хотіла б я всю вашу кров пролити, віддячити за жертву. Приторіанець, що ж та жертва, коли ви кажете, що він воскрес, Міріам? Так що ж, хіба минає все минуле? Він пережив три вічності в три ночі, прийняв три смерті. Чи тепер, воскресши, забуде він страждання, зраду, смерть? Простити може, а забути – ні. О, будьте прокляті! Слуга, хто? Мір'ям, всі ви – Цезар, Синедріон і цар, і весь народ». Тим часом на Майдані гурти потайних прихильників Месії зникли, а надбігла юрба іудею, фарисею та садукею, почувши гомін на Майдані. Слуга кричить до народу, «Гей, слухайте, вона нас проклинає!» Голос з юрби, «Що? Що тут? Хтося жінка? Що їй треба? За що її зв'язали? Зрада? Змова?» Мірям, я проклинаю вас прокльоном крові, слуга. Що суджено клинучому? Голос в юрбі. Каміння! Люди набирають каміння і з диким ревом кидають на Мір'ям. Мір'ям. Месіє, коли ти пролив за мене хоч краплю крові дарма, я тепер... За тебе віддаю життя і кров, і душу все даремне. Не за щастя, не за небесне царство, ні, з любові. Паде під градом каміння.